El mes dijous 20 de juny i a l'informatiu de ràdio Palafrugell explicarem que instal·len una càmera de control de pas de vehicles al carrer Botines, en parlarem amb l'alcalde Josep Piferrer. Música També comentarem que diumenge té lloc, tindrà lloc la revetlla de Sant Joan amb l'arribada per segon any consecutiu de la flama del Canigó gràcies a l'agrupació excursionista de Palafrugell. La informació comarcal passarà per begur per explicar que una dona conviu durant un mes amb el cadàver mumificat del seu marit. Tornant a Palafrugell explicarem que el 2% de les compres dels establiments associats a oxigen es destinaran a l'associació Palafrugillenca Montpetit, ho comentarem amb la presidenta de l'associació, la Susanna Casademont. I tancarem aquest informatiu d'avui dijous parlant d'esports i la competició de Cluenda que organitza el Club Patinatge Artístic de Palafrugell. Iniciem aquest informatiu d'avui dijous 20 de juny amb la informació destacada de les darreres hores que ha tingut lloc a casa nostra i és aquesta instal·lació d'una càmera de control de pas de vehicles a l'inici del carrer Botines i que ha doncs, aixecat moltes polseguera a través de les xarxes socials. Per eh, posar una miqueta més de detalls i de llum al voltant d'aquesta instal·lació d'aquesta càmera i de les possibles eh, càmeres que puguin haver-hi en el futur, ens posem en contacte amb l'Ajuntament de Palafrugell i parlarem amb l'alcalde Josep Piferrer al voltant d'aquesta informació. Bon dia, Josep. Hola, bon dia. Doncs, gràcies per atendre la nostra trucada novament. i eh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 hem fet el carrer de Sant Sebastià com, com tenim en el carrer de la Concòrdia com tenim eh, eh, la zona del carrer de Cavallers com, com està Calella, com està Llefranc com està el carrer de la Caritat uh -huh. i no... no, no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 és primer eh, doncs que serveixi d'avís no? que la gent estigui, que sigui conscient que per allà si passen allà li pot caure una sanció i una vegada això doncs ja està més o menys regulat vull dir, el, el, el, el, el, el, el allà franc va durar tot l'estiu el períodeaquest era eh? a dir no no per pensar tot l'estiu només avi enviant avisos vull dir, serà una cosa semblant suposic, mm -hmm. eh?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 no? I ara estan que van de quadrar. Una vegada tinc, tinc tota la planificació feta, eh, de, una proposta planificada feta del carrer de la tronjeta, es amb els veïns, mm -hmm. en aquest cas també amb, els, amb el mercat, i se'ls explicarà aquesta proposta que, que hi ha. Però aquesta proposta encara a nivell polític no s'ha discutit, només s'està discutint a nivell tècnic. No? Després els tècnics com no es tinguin, pues, a nivell polític i serà el moment de portar-ho a la gent. El carrer de la tronjeta va molt més lent, bueno, però ja ja s'informarà. Jo només dic una cosa, a nivell, a, a, a aquests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 Que fa, pel que fa al carrer de, de, de la Tarongeta i doncs, seguirem també quan, de prop doncs, quan s'acabi si d'instal·lar aquesta càmera al carrer Botines. No, no, jo només diria en els, en els oients, si eh, sisplau, que, que, que, que no, no, no, no, no escoltin o, o, o no se'n de les informacions que donen que no surtin de l'Ajuntament. Quan l'Ajuntament pugui fer alguna cosa ho informarà ella o el que vol fer-lo, no els altres el que hem fet, que en veritat hem de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 com hem pogut parlar amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, doncs, també hi ha aquesta previsió d'instal·lar una càmera de control de pas de vehicles a eh, d'altres punts del centre de Palafrugell, en, per exemple doncs, el carrer Tarongeta, tot i que en aquest cas s'està pendent d'aquest doncs, informe i també doncs, després de tenir una reunió amb els veïns i veines i els comerciants i la gent del mercat per tal d'acabar d'aclarir de quina seria la millor solució abans de posar aquesta càmera al carrer Tarongeta. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i tot seguit parlarem de la Revetlla de Sant Joan del diumenge dia 23 i és que a casa nostra de nou l'agrupació excursionista de Palafrugell anirà a buscar la flama del Canigó el dia abans per portar-la fins aquí. Hem parlat amb Ernest Llauneta de l'Agrupació Excursionista palà i ens ha donat els detalls del recorregut que faran enguany alguns dels membres de l'Agrupació Excursionista Palafrugell. frugell Bueno, eh, com bé has dit, eh, aquest any anem a buscar la flama eh, del Canigó. En principi som 6-7 persones que pugem a peu a eh, dalt del Canigó, que a les 12 de la nit encenen doncs, la flama. Mhm. Uh -huh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 Doncs L'arribada davant de l'Ajuntament està prevista a les 11 del vespre, tot i que Nes Llaoneta doncs, també destacava que a les 8 es fa una concentració a la plaça de Can Mario per a tothom qui ho vulgui, doncs, acompanyar els membres que han anat a buscar aquesta flama del Canigó des de la plaça de Can Mario fins a l'avinguda Josep Pla ben bé davant de l'Ajuntament on es faran els parlaments i també on se celebrarà aquesta revetlla de Sant Joan arribarem a Palafusella, arribarem a abans. Tenim previst sobre les 8 del vespre, més o menys. I bueno, farà, hi haurà uns parlaments davant de la, de la plaça d'ajuntament l'Ajuntament, amb la presidenta amb la Carme Bofill, i, i també amb l'alcalde i amb més, bueno, més personalitats de, de la MNC i de l'Òmnium. Doncs a partir de les 11, a l'Avinguda Josep Pla, aquest Vall de Rebella, també aquest sopar de Carmanyola i aquesta arribada de la Flama del Canigó, una activitat organitzada doncs, per l'Agrupació Excursionista Palafrugell i per les entitats ANC i Òmnium Cultural. Moment ara per a la informació comarcal destacada de la jornada per explicar que una veïna de Bagú ha conviscut durant més d'un mes amb el cadàver mumificat del seu marit, del qual ara s'investiguen les causes de la mort, segons informacions informen fons municipals. La policia del municipi va localitzar poc abans de les 7 del matí a casa seva el cos d'aquesta persona de 72 anys i nacionalitat britànica. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, segons han confirmat els Mossos, tot apunta que la seva dona, que té diagnosticada una malaltia mental i pateix síndrome de diògenes, ha conviscut amb ell i amb un gos pastor alemany durant tot aquest temps. La mort d'aquesta persona, que fa anys que està establerta a una casa de l'Urbanització Residencial Begú, s'ha sabut gràcies al fet que uns veïns van alertar la policia municipal dels crits de la dona tant dimarts com dimecres al matí. Cap a tres quarts de set del matí d'ahir es va donar aquest avís i una patrulla va acudir a l'habitatge en el qual vivia des de fa anys aquesta parella britànica d'uns 70 anys, de la qual feien seguiment els serveis socials. Els agents van saber que feia dies que la dona no volia mantenir contacte amb els assistents i en arribat tampoc no els va deixar entrar a la casa. Quan li van preguntar si podien parlar amb el marit, els va contestar que no era possible perquè des de divendres estava descansant, dormint. A l'espera de l'autòpsia, els agents descartarien indicis de criminalitat i tot sembla indicar que aquesta mort doncs, es va produir per causes naturals pel que fa a aquesta dona que, com comentàvem, doncs, té diagnosticada una malaltia mental, doncs, va ser ingressada a l'Hospital Psiquiàtric de Sal. Tornem ara cap a casa nostra per explicar una informació que també vam conèixer ahir i és que el 2% de les compres als establiments adherits a oxigen, aquesta nova marca comercial de l'agrupació de comerciants de Palafrugell, es destinarà a l'associació Palafrugellenca Montpetit. Per comentar aquesta informació ho farem amb la Susana Casademont, la presidenta d'Oxigen, Bon dia, Susana.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 d'associats d'oxigen que treballessin amb la caixa serien destinats a una associació del poble que, que nosaltres volguessin. Llavors, vam buscar associacions d'equip a la Frugell, que, que fossin petites i no tinguessin massa recursos i vam donar amb l'associació petit i vam contactar amb la noia que ho porta que es diu Sònia, mm -hmm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 Sí, i tant, i tant. posar en contacte amb d'altres entitats, hem d'anar fent cosetes junts i intentar reactivar-ho una mica tot per part de tots. Mm -hmm. I tant. Aprofitant que et tingui aquí, Susana, eh, permete'm que et pregunti per, eh, com van anar les activitats eh, de festes de, de primavera de, de, que, des que, organitzàveu una, que, que organitzàveu des d'Oxigen. De doncs el, el Mercat de Primavera, que és el que organitzàvem nosaltres, va tenir, bueno, per lo que hem parlat amb els socis, eh, un tant per cent molt elevat, tothom estava molt content. Eh, és veritat que estava eh, inclòs dins de les festes de primavera i és un mercat que funciona ja sempre, però mm. tothom estava bastant content de l'organització. Eh, Vam contactar amb un grup d'artesans que varen venir aquí per la Frugell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 que, que, que vagi comprar algun d'aquests establiments, doncs que sàpiga que aquest 2% de les seves compres doncs, tindrà una bona causa. Moltes gràcies, Susana. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Robert. Seguim en aquest informatiu amb informacions relacionades amb Palafrugell per explicar i per posar la mirada de nou en el cap de setmana, en aquest cas en el diumenge 23, i ja és que arriba per tercer cap de setmana consecutiu, l'experiència surera de l'arbre al tap i del tap a taula que organitza el Museu del Suro amb col·laboració del Consorci per les Gavarres, una activitat de la qual en parlàvem la setmana passada amb la Laura Requena del Museu del Suro, que ens donava els detalls de en què consisteix aquest de l'arbre del tap i del tap a taula. Doncs bé, són unes matinals sureres que s'han preparat des del Consorci dels Gavarres, juntament amb el museu, i bé, doncs es tracta d'aprofitar que ara és l'època en la qual es pot fer l'extracció del suro, la pela del suro, és de juny juliol i a vegades principis d'agost, doncs s'ha preparat tot un seguit de dates concretes en les quals es podrà fer uh, una experiència, diguéssim, diferent. Mm -hmm. Seria uh, anar a bosc, veure com s'extreu el suro, uh, i després um, fer un esmorzar, una visita cultural, i també bueno, doncs es podrà fer una degustació de vins que ens han ha uh, cedit, bueno, han uh, otorgat els, uh, els, bueno, el personal de Déu Empordà uh -huh. uh, molt amablement. Doncs una activitat que us hem de dir que també té lloc a Caçà de la Selva, un altre nucli d'una altra població doncs, amb una llarga història surera. En aquest cas, en comptes doncs, de la visita cultural al Museu del Suru, doncs canvien aquesta visita al Museu del Suru i a Caçà fan una ruta literària pel centre surer de la seva vila, en aquest cas aquestes activitats, aquesta experiència surera té lloc els dissabtes, per tant, doncs, per tercer diumenge consecutiu arriba aquest, aquest de l'arbre al tap i del tap a taula al museu del suro amb aquesta pela del suro de friu, l'esmorzar temàtic i visita cultural i la degustació de vins al museu del suro. Passem a les dues darreres informacions d'aquest informatiu que tenen, doncs, un caràcter esportiu i és que la primera de totes doncs, que us hem d'explicar és que l'Ajuntament de Palafrugell i el Club Natació Radical Swim han signat un acord de col·laboració per a l'organització de la Radical Ocean 52 Calella Illes Formiques Llafranc 2019 L'acord ha arribat a través de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i la Radical Ocean 52 tindrà lloc els dies 12 i 13 d'octubre. Aquest conveni estableix que l'Ajuntament, mitjançant l'IPEP, l'àrea d'esports i de serveis i la policia local, es compromet a facilitar el suport logístic necessari pel bon desenvolupament d'aquest esdeveniment. La Radical Ocean 52 és el nou nom que adopta la prova fins ara coneguda com a Radical Mar Brava. Enguany arribarà a la seva onzena edició i es disputarà entre Llafranc i Calella de Palafrugell per Sant, també per les Illes Formigues. En aquest sentit, us hem d'explicar que la prova compta de, la, de tres travessies en aigües obertes de diferents distàncies. N'hi ha una de 7 quilòmetres, una altra de 3,5 i, per últim, una darrera de i quilòmetre. A més a més, dissabte tindrà lloc la tercera Radical Kids, una prova pensada per infants d'entre 7 i 12 anys que podran nedar entre 50 i 200 metres. Per últim, com a Colofó, el diumenge s'organitzarà la Radical Relays, en la que relleus de quatre participants realitzaran cadascun els 800 metres de travessia a la l'abadia d'Allafranc, a més de moltes altres activitats que també hi haurà al voltant de la prova. Us hem de dir que les inscripcions per a aquesta prova que tindrà lloc, com deèiem el cap de setmana del 12 i 13 d'octubre. donc ja estan obertes a la pàgina web del club Natació Radical Swim, l'Acord de Col·laboració. Per a la Radical Ocean 52 arriba poques setmanes després, recordem de la celebració de la quarta edició de l'OncoSwim, organitzada també pel Club Natació Radical en conjunt amb la Fundació Oncolliga Girona i que gràcies a aquesta prova es van recaptar més de 40.000 euros que van anar destinats a la Fundació Oncolliga Girona per a la investigació del càncer de mama triple negatiu. I arribem a la part final de l'informatiu d'avui dijous amb una informació de caràcter esportiu, en aquest cas del patinatge del Club Patinatge Artístic Palafrugell, ens porta els detalls d'aquest festival de clouenda de la temporada, l'Asteri d'algó, del Club Patinatge Palafrugell. És un festival en el que actuen totes les gimnastes de l'escola de l'Àrea d'Esport de, de l'Ajuntament i les gimnastes de federades que participen en el Club Atlètic de la Fruijel. El festival es, eh, es tracta de dues parts. La primera és una exhibició de gimnàstica rítmica de totes les gimnastes que han arribat a finals eh, de campionats aquesta temporada, tant de eh, llocs escolars, de Jocs emporium, de la final nacional, la Copa Catalana, Campionats d'Espanya, etc. No? Només participen els que s'han classificat a les finals. I la segona part és la pròpiament mente dels festivals, que són les exhibicions que cada any fem temàtiques i bueno, és sorpresa fins que arriben la, el divendres i cada grup eh, paridats doncs fan un ball temàtic i després eh, totes juntes aquest any les 100 i pico que tenim doncs fan un bal conjunt bueno, com a cloenda de, de la temporada i després les eh, dona unes bosses amb obsequis, regals de col·laboradors com són l'esclat de Carrefour, eh, Nestlé... També la neumàtica i gruess per la I, i ja està, I és la cloenda de l'any. Doncs Moltes gràcies, Esther, per aquesta informació, i doncs, amb aquestes dues parts, la primera doncs, més enfocada per aquestes gimnastes artístiques que han arribat a finals en els campionats en els quals han participat, i la segona part que també tindrà lloc al doncs, pavelló de patinatge. I fins aquí aquest informatiu d'avui dijous, 20 de juny, amb aquesta darrera informació de caràcter esportiu, amb aquesta, amb aquesta celebració d'aquest campionat de de final del Club Patinatge Artístic de Palafrugell. frugell doncs, tancarem aquesta edició de l'informatiu d'avui i nosaltres us emplacem que seguiu informats de tot el que succeeja a Palafrugell a través del portal web